Jy is ingeskakeld by net Radio SA, dit is nou net so 1905 op die ateliese oorloosie en die internet oorloosie sê 705, so hulle is gesonkroniseer volgens die Central African Time. En jy is baie welkom oor. Altyd verskrikkelijk welkom om hier in te skakel by netradio.sa En ons webwerf vind jy by www.netradio.sa.co.za <coughs> Verskoondag <coughs> Op ons webwerf vind jy al die nodige informatie Wat nodig is om van kennis te neem Soos by voorbeeld die name van die omroepers en hulle programme wat hulle uitsaai, tijden van uitsending, en dan ook allerhande ander informatie wat jy nuttig sal vind, om van kennis te neem met dan ons archief. In die archief vind jy al die vorige uitsendings. Indien jy om een of ander rede wil luister na een eind uitsending wat al reeds uitgesaai is, dan vind jy dit in die archief onder die verskillende maande, en dan uit die aard van saak ook dan die naam van die program en die datum van uitsending. So jy is baie welkom om enige tyd by die archief een draai te maak, daar rond te kyk en somme anlijn te luister na een program of jy kan het aflaai en op jou eie tyd daarna gaan luister. Net Radio SA saai wereldwijd uit recht die hele ganse wereld. Dit is vir ons verskrikkelijk goeie nies, omdat Jezus opdracht het vir ons. Gaan die hele wereld in, die hele wereld, gaan die hele wereld in, vertel die goeie nies aan al die nazies, aan al die nazies, die evangelie is die woord in Grieks, wat beteken goeie nies. En ons wil dit graag met enthousiasme en met geloofsoortuiging aan al die nasies recht die wereld verkondig. En as jy weet van iemand wat graag sou wou luister, gee net vir die persoon die informatie rondom die webwerf www.netradiosa.co.za en daar op die webwerf vind die mens die radiospeelerkie en jy klik somida op en jy wacht net so bykie, mens moet altyd met die internet, maar jy moet net so bykie geduld hee, want het hang af van jou eie bandwite, het hang af van jou internetlijn met jy het, hoe goed daar die lijn is, hoe sterk die lijn is, en dan moet die mens net wiekie geduld gebruik, en luister dan na die radio, en soms dan kry jy een goeie sein, en som, soms kry mens nou een minder goeie sein, maar nou ja, Dis moes maar deel van die lewe. As jy kyk na mense hart grafiek, dan sy jy ook sien, het gaan op en af, en op en af, die hele tyd. Dis ups en downs, op en af, en op en af, die hele tyd, al die tyd. Die oomlik is daar nie meer ups en downs, as jy dood, dan sit so een regheidlijn. So ons is levendig nie. Daar is nog altyd die, die ups en downs, op en af. Hoe dit ook al sê, omdat ons wereldwijd uitsaai, groet ek gewoon ek in een paar verskillende tale en ek begin gewoon ek hier met die Russische taal, al hier die woorde beteken eindelijk maar net Hallo, so in Russisch sê ons Drafutja of ons sê Privet en in die Arabische taal sê ons salaam Aleikum of Mergaba of die kan ook sê Alain Wassalam En in die Duitse taal, goodenabend En in Hebrews, shalom, Grieks, kalimera Afrikaans, goeie naand, Engels, good evening En nou hoop ek, jy is rustig En jy voel dat jy nou gegroet is en dat jy ergens kan sit Rustig wees in God, drie enigse teenwoordigheid en dat jy kan aasemaal onder sy groot, groot, wonderlijke genade, is net absolute genade, en net die feit ook nou dat jy kan aasemaal, die sierstof wat hier op die aarde is, absoluut net Godse genade, feit dat jy longe funksioen absolute genade, as baie mense, my boetes en sissies, recht oor die wereld, wat nou op hierdie huidige oomlik in hospitale le, en aan ventilators gekoppel is, om met hulle self nie kan aasemaal nie, En as jy nie kan asemhal nie, dan versmoor jy, dan gaan jy dood. So net die feit dat jy asemhal, moet jy die Heere voordankie sê. Sommel moet baie, baie, baie, baie dankie vir hom sê. Al word jy ook nou moeg, sê stap of draf en so. Net die feit dat jy nog kan asemhal en jou hart klop een biekie vinniger en die circulatie, moet nou die aard van die saak vinniger wees en jy moet vinniger aas want jy moet vinniger sierstof aan jou bloed voorsien, wat wie aan jou spieren dit moet voorsien, maar net om dit te kan doen, mense, my liewe ou ouboetie en sessie, is groot, groot, groot genade. Ek dank die Heere so verskrikkelijk, wanneer ek in die middag net kan gaan draf, ek Net as ek by die kantoor uit is, trek ek net my drafkleer en skoene aan. En dan stap draf ek, ek ten die opdraan is, uitloop ek maar liever, en dan as die afdraan is, of gelijk, dan draf ek. En weet jy wat een grote voorrecht is dit? As jy dink, want ek was nie, nie lang terug nie in hospitaal by iemand, net gaan afleien, gaan gebed doen, wat alle tweede knievervanging ontvang het, En mense, dit is soveel pijn in die eerste plek Moeilik om te kan loop met krukke en al die soorte van dinge En hier kan 10 eilers heerlik lekker draf En nou moet die mens die Heere so voor dankie sê Vandaar die groot wonderlike genade Daar die dampkring van genade rondom jou Want terwijl jy nou so draf, dan denk jy aan al die ooghoekies binnen in jou lichaam wat bezig is om te functioneer. Jou knie wat recht functioneer en jou voete. Want daar is nou al die gewaagies hier op jou voete en jou voete moet jou vorentoestoot en druif en dis al jou spiere in jou benen, dit is al die spiere in jou, jou boorluif en jou arms wat jy moet swaai en jou asomhaling wat versnel en dat het wel kan versnel en dat daar nou nie een uh, probleem is dat jy die vinniger kan asomhal nie dat daar nie een uh, benauwdheid is nie, dat daar nie een in jou bors is nie, dat jy heerlik lekker rustig kan draf en al wat nou anders is is jy zweet en mense, dit is ons nou lekker om dit te doen, want na die tyd lum jy maar net lekker in die bad en jy was al die zweet af en daar voel jy maar net weer so net voor jy gedraf het, niks moegheid of niks nie, jy is maar voel net sommer lekker, rustig gelukkig en tevrede in Godse groot genade en my ouliewe boete en sissie, dit wat die wereld nodig het, ons praat oor nieuwe wijn vir 2018 na analogie van dit wat Jesus vir ons gesê het dat ons nie niewe wijn in ouwe wijnzakke moet gooi nie. Want die ouwe wijnzakke die gaan dit nie hou nie. Want as hierdie niewe wijn daar in die ouwe zak is, dan begin dit uitsit en het begin gis en fermenteer en dan bars die zak en daar is al die wijn daarmee in en die zak is ook daarmee in. En ons wil nou niemand seer maak nie, maar ons wil niewe wijn vir jou geef 2018 met een vrolijke hart, soos die Bijbel dit sê, as jy jou wijn drank, moet jy dat drank met een vrolijke hart, en dan moet jy onthou, dit is nou geestelik, dit is hier die wijn van Godse woord, nieuwe wijn, vir ons om vrolijk te wees, en dit is God, wat is net die Heere, wat die mens eindelijk vrolijk kan maak, en dit is net hy, wat rechtig vir jou lief kan hee, ons kan dit maar net reflecteer, so wat die wereld, eintlik nodig het is liefde. God se liefde, nie mens se liefde nie, nie mensgemaakte kortstondige liefde nie, God se ewigdurende liefde. Ek kom ons luister so 'n bietjie na een of twee snitte wat nou vir ons bietjie iets meer sê oor die liefde. Kom ons luister mooi en aandachtig na die woorde van hierdie kunstenaars wat vir ons bedien en praat oor die liefde. Love, love changes everything and faces Earth and sky Love Love changes everything Ek is ingeskakel hierby net Radio SA Dr. Tini Eilers wat uitsaie van uit Irene, Pretoria in Suid-Afrika en die nieuwe wijn wat ek vanavond vir jou wil skink gaan oor die liefde en ek wil hierdie stelling maak en sê dat ons amal liefde nodig het Ek wil so ver gaan en vir jou sê dat God ook liefde nodig het Kom ek lees vir jou wat staan in Markus hoofdstuk 12. Iemand het gevra, wat is die grootste gebod van alles? En die Heere Jezus sê, jy moet die Heere jou God lief hee, jy moet, jy moet bykie kyk, dis een opdracht, jy moet die Heere jou God lief hee, uit jou jylle hart, en uit jou jylle siel, en uit jou jylle verstand, en uit jou hele kracht, dit is die eerste gebod. Mense, kan jy hoor hoe God vir ons sê, dat ons hom moet lief hee? Nou, hoe kom sal God sê dat ons hom moet lief hee, as hy nie dit nodig het nie? Om wat er ander rede, sal God dit een gebod gemaakt het. Die grootste, gebod Jezus om ons nou nie verkeerde antwoord hier gee nie as hy sê dit is die grootste gebod jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart ons moet nou ontdou met ons hele hart het kan nie halfhartige poging wees nie met jou hele siel jou siel en jou hart is eindelijk maar die selwe plek en uit jou jylle verstand en dit is natuurlijk ook weer die plek een mens is siel en jou hart en jou verstand is die selfde dit binnen in jou brein binnen in die mense brein daar sit jou hart wat die bybel van praat met hierdie drie dimensies namelijk jou wil, jou emotie en jou intellect en Jezus sê een mens moet God jy moet die Heere jou God lief hee Is dit nie wonderlik om te dink dat God wil hee, dat ons so moet lief heen nie? Moet een bykie, jy moet bykie daarin dink, want ons gaan nou weer ook een snit oor die liefde speel, so dat ons net een bykie daarmee vrede maak, dat alles gaan eindelijk oor liefde. Net soos wat Paulus dit in 1 Korinthus 13, hy praat van al die goed wat mense in die kerk doen, al die gaves wat daar funksioneer soos om mense die woord van God te verkondig en die hoop wat die mens aan iemand moet verleen en die spreke en tale en die uitleg van die tale en die grootkrachtige dade wat die mens doen in die geloof en dan sê hy maar as jy nie die liefde het en hy help al die goed jou niks dan is al dit wat jy daar in die kerk doen het een klomp geraas so sê die woord dan is Jezus een klinkende metaal, Jezus een stik eister, Jezus een stuk metaal wat net hulle waai maak sonder liefde liefde gee substansie in alles wat ek en jy doen en dis nie sommer net liefde, nie is Godse liefde hier die opdracht van God namelijk dat ons homoet liefhe met ons jylle hart en ons jylle siel, en uit ons jylle verstand, en met al ons kracht, so jy kan sien, is een krachtige inspanning, wat het van ons gaan verg, en in die die Jezus gebid het, het hy so gesweet, dat hy so het soos bloeddribbels gedrip het, daar op die grond, dit is een inspanning, dit is ergens, dit is iemand soms net een halfhartige poging nie, dit is een inspanning, baie keer, dan het ons net soms so een halfhartige poging. Jy hoort die woord half hartig, ne, met die halve hart. Die Bijbel lees, jy sê, moet jou hele hart. Kan nie halfhartig wees, ne. Weet jy waar het ek dit nou ook al gesien? By soldaat, hoe ek nou self een soldaat was, en jy moes door een hindernis baan moet jy nou hart en die korpraal wat nou toesig hou staan daar een kant en nou is daar 'n hele ding wat jy moet deur beweeg wat in Engels as 'n obstacle course nou is, hindernisse waar deur jy net moet gaan, goed waaroor jy moet klim en onder deur klim en jy moet Engelse woord leopard crawl, jy moet so met jou hande vooruit toe om jou elmbo moet jy kruip en en so meer, en so meer, en 'n hele lot goed wat jy moet doen. Nou deel van hier die cirkel wat jy moet hardloop, is tegen een walliekie af, een skerp wall waar jy afspring, en dan hardloop jy om die wall, en dan begin jy nou weer van vooraf. Sommige van hier die soldaten, kryp dan daar weg achter daar die walliekie waar jy daar afspring, want dan kan die koperaal wat nou toezicht hou, sien jy nou nie vir jou nie. Nou dit is een halfhartige poging. Nee? Nee? daar in die weermacht noem hulle dit Jippo, so a halfhartige poging, nou mense God ken ons harte, hy is die kenner van 'n hart, hy weet of dit met jou jylle hart is, of jy hom nou rechtig lief met jou jylle hart, met jou jylle hart, met jou jylle siel, sien hy weer heel nie half nie, jylle siel, en uit jou hele verstand kan jy sien, nie half nie die hele verstand en uit jou hele kracht, jy sien is al jou krachte al jou krachte wat jy inspan, op die oomblik wanneer ek drap is dit een halfhartige poging want teen die opdraandes loop ek op hierdie oomblik omdat ek nou weer helemaal van vooraf ek het so meer as 2 jaar nie gedraf nie want ek syk geword het In die winter wat ek gedraf het, moes het eindelijk nie gedoen het nie Knauw gekry en toe moes ek het nou staak Nou moet ek alles weer van voorap, my voeten moet weer gewoond raak Nou moet nie blaas vorm nie En jy moet nou nie jou self seer maak, jy moet jou voeten swok nie Jy moet nie spier trek nie, want as jy spier trek Dan moet jy drie weke weer wacht voor jy kan aangaan en dis Dit kan een mens nie verkostig so ek vat dit nou maar so halfhartig so jy sien dit nog maar een halfhartige poging maar dit gaan later sal dit nie meer halfhartig wees nie dan sal ek nou vol uit maar as ek dit nou kan doen en dis hoe die Heere ons help en alles wat jy doen help hy ons hy is ons helper en die tweede hier angelyk is jy moet jou naaste liefhees soos jou Jy moet jou naaste liefhe, jy moet God liefhe en jy moet jou naaste liefhe, soos wat jy jouself liefhe. Kan jy sien, jy sê driehoek. Jy sê driehoek en die driehoek het ons nou drie seie. En by die een seie is dit God en die ander seie is dit jouself en die ander seie is jou naaste. Dis hierdie driehoek van liefde. Ek moet God liefhe met alles soos in alles in my. Ek moet alles gee in hierdie poging. Want dis God wat my gaan help om dit te doen. Onthou het nou, Filippense. Paulus sê dis God wat in jou werk om te wil sowel as om te wil om te werk na sy welba. Dit waar aan God dan nou 'n welba het dat hy sal kan sê mooi so. Maar God sal sê mooi so vir alles wat hy in jou doen. Net soos wat jy iemand leer om te draf Kan nou duid ek in die school was Het een vriend van my My kon altyd kom al in die ochend Vroeg vroeg vroeg in die ochend Voor die school en voor jy nog eet En laat jy nou kan gaan draf En dit was nie baie lang toe, toe kon ek dit nou self doen Sonder dat hy nou nodig het Ek kon selfs omhelp dis hoe mens vorder, dis hoe jy groei, en dis God wat in ons werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbeha, so dat hy een welbeha kan hee in dit wat ek doen, so ek groei, daar is groei in ons amal, en dis dier die woord, en die luister na die woord, en die drink, drink, drink dan van hier die wijn, hier die nieuwe wijn van 2018, wat ek vir jou skenk, terwijl ons ook luister na muzieksnitte wat vir ons ook bykie help om hier oor hierdie onderwerp te dink. Ons luister weer na Janne Moelman en Rina Hugo wat vir ons syng oor die liefde. Muziek Dit is ingeskakel hierby net Radio SA, luister na Dr. Tini hier hierby ons program oordenking Ik saai uit van uit Irene, stad van vrede, hier in Pretoria, Suid-Afrika Het is baie welkom waar jy ook al mag wees, hier in Suid-Afrika is by een van ons stede en dorp of in platteland op een plaas En of jy nou ergens in die buitenland is, jy is net altyd verskrikkelijk baie welkom Want eindelijk is ons hier in Godse teenwoordigheid God is hier teenwoordig, waar ons bezig is met sy woord en sy woorde oordink Hy hou van die puit dat ek en jy hiermee bezig is dit is vir hom te wonderlik dat ons oor hom kan praat en oor sy woord want hy is die skipper uit hom en dier hom en tot hom is alle dinge as dit nie vir God was nie kan ek en jy nie ees hier bezig wees met wat ons nou mee bezig is nie. nou waarom begin al hierdie dinge rondom die liefde van God wat on ons moet wees nou nie mens gemaakt nou nie mens het sommer net so mens gemaakt die liefde ons praat nou van goddelike liefde, dit wat God binnen in een mens inbouw. Goddelike liefde. Jy sal onthou, Jezus het met Petrus een gesprek gehad en vir hom gevraag vir hom liefheid en gepraat het oor die goddelike liefde. Petrus kon nie ja daarop antwoord nie. Hy het met ander woorde probeer verduidelik wat sy gevoel is. Ga nie nou daarop in nie. Noem het my net, ek het in die verlede al daar oor gepraat. Praat nou net positief oor goddelike liefde. Waar begint dit? U les met die luister na Jimmy Swaggart wat vir ons gaan syng oor a vraag, are you washed in the blood? En jy, moet, jy sal moet a bykie daar oor dink. Want as een mens bijvoorbeeld praat van was, Kom ons sê bijvoorbeeld, jy moet Een kledingstuk wat vuil is, moet jy nou was Dan weet ons precies wat om te doen Ons weet dat daar water is En daar is seep En een mens kan hier die aksie uitvoer Om dit met jou handen te doen Of jy kan een wasmachine gebruik Of wat ook al Sommige mense wat nou nie wasmachine het nie ook, Kan dit ook nie in die huis doen nie, Maar dit somme daar ergens in die spruit doen met wasplank en dan was hulle dit met soep en spesifieke aksie wat jy dan nou moet uitvoer maar wat bedoel ons en wat bedoel die bybel daarby as ek en jy gewas moet word in die bloed van die Heere Jezus, dis makkelijk om hierdie verse an te halen en hierdie gedagtes met iemand te deel en te sê Jy moet gewas word in die bloed van die Heere Jezus, maar wat betekent dit eindelijk? Wat betekent dit om dit te sê? Want dit is nou nie fysisk nie, dit moest nou geestelik, om gewas te wees in die bloed van die Heere Jezus. Kom ons luister na Jimmy Swaggart wat oor hier die specifieke vraag nou vir ons syng en kom ons gee daar een aandacht but I know you for on song. Are you, are you one in the blood in the blood in the soul, blood in the soul cleansing blood of the lamb are you gone Spotless are they white and <laughs> hastal. So are you in the blood of the land Are you washed? Well, are you white? Oh, in the blood. In the soul.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 The blood, the blood in the soul, the cleansing blood of the Lamb. Are your gods spotless? Are they white? <laughs> Snow, are you washed in the blood of the Lamb? Well, So cleansing blood of the Lamb Are you gods, spotless are they, white as <laughs> snow Are you washed in the blood of the Lamb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 Godless are they want as snow are you white in the light of the land. are they white as <laughs> snow? Are you washed in the in that blood of the land oh yes he alone can make you as white as snow Or you are you a Het het begon alles by een wils besluit. Mens moet besluit dat jy wil. Sal so die ondou Jezus het by een vrou gesit, daar by die put van Jacob in Samaria. En hy begin praat met die vrou, want sy gaan nou water krui daar by die put. Hy sê vir haak, Brou, as jy van hierdie water drink wat jy nou daar gaan skip dan ga jy weer doorskry nie, dan moet jy weerkom maar as jy drink van die water wat ek jou sal gee dan sal jy nooit weer doorskry nie want dan gaan dit een fontein binnen in jou begin ontwikkel wat buit gaan uitborrel uit jou uit tot in die eeuwige lewe weet jy wat Weet jy wat was haar redding? Die feit het sy gesê, Herre, geef vir my assoblief van daar die water. So alles begin daarby dat die mens wil lewe, dat jy hierdie wilsbesluit maak, want niemand gaan jou forceer nie soos in iemand nie, want het kan nie, jy kan nie iemand forceer nie, dit is vrywillige zaak. En ons kan hier luister na Joe Niemand wat vir ons syng oor ek wil lewe, een eie wilsbesluit. as jy vanavond geluister het na hier na jou niemand wat sê ek wil leven en dit is ook jou hartsbegeerte dat jy wil groei dat jy hier die opdracht namelijk om God liefde met alles binnen in jou met alles, met jou, al jou kracht ook met jou jylle verstand met jou jylle siel en jy wil graag leven Jy wil meer en meer van hier die goddelike natuur deelachtig word. Dan wil ek en met jy luister na Steve Green wat sing Touch Your People Once Again en dan moet dit ook jou begeerte te wees om vir die Heere te vraag, Heere, raak my net weer aan, help my net weer, help my weer in hier die nieuwe jaar dat daar een nieuwe vuur in my aan die brand gesteek sal word en daarmee gaan ek jou groet hier vanuit Irene tot morgen dan dV vee, hier die ty. en daarmee sê ek Shalom We need wisdom We need power So many bits but empty words can mood it told you oh how much we need your precious